Biografie Memorie Biografia unei capodopere Calvarul di da Alexei Nicolaevici Tolstoi Scenario radiofonico della Raluca Tulbure Talent puternic și multilateral, scriitor patriot, artist de mare expresivitate, Alexei Nicolaevici Tolstoi a lăsat omenirii o moștenire literară bogată. El este, între altele, autorul unor nemuritoare capodopere și cităm aici romanul Petru I, trilogia Calvarul, povestirea autobiografică Copilăria lui Nikita. Alexei Tolstoi a fost scriitorul marilor idei, creatorul unor opere de o mare respirație socială în care eroul principal este poporul rus. Artistul crește odată cu arta sa, iar arta sa crește în același timp cu poporul pe care îl exprimă. Acest proces de înțelegere și maturizare a scriitorului este ilustrat exemplar de cele trei romane care alcătuiesc calvarul, Surorile, anul 1918 și Dimineața mohorâtă. Calvarul reprezintă drumul meu spre cunoașterea vieții, iar impulsul interior de a scrie prima parte a trilogiei a fost dat de dorința fierbinte de a formula și a descrie evenimentele trăite, legate de război și revoluție. Astfel, Calvarul a ajuns să însemne pentru autor cum singura a o Rusia pierdută și regăsită. Primele pagini din Surorile, partea întâia a monumentalei trilogii, se va apuca să le aștearnă pe hârtie în anul 1919. Se afla de un an la Paris împreună cu familia. Singur, departe de pământul natal, Alexei Tolstoi medita la soarta sa. Viața din emigrație a fost cea mai tristă și cea mai grea perioada mea. Acolo am înțeles ce înseamnă să fii un om rupt de țară, fără niciun scop, nefolositor fugărit de toții. Încă din perioada 1919-1921 se poate vorbi de unele profunde schimbări intervenite în modul de gândire al scriitorului. Atunci a înțeles că e de datoria lui, de fiu al unei țări ce trecea prin focul revoluției, să-și dedice viața și opera patriei sale. Mărturie stau și însemnările datând din aceeași perioadă ale lui Ilia Ehrenburg, prieten apropiat al scriitorului. Două lucruri sălășluiau în el, iubirea față de popor și față de artă. A simțit că de acum încolo nu mai poate scrie în afara granițelor țării. Iar iubirea față de popor era atât de mare, încât s-a certat nu numai cu prietenii lui, dar și cu multe lucruri din el, încrezându-se în popor și în faptul că totul trebuie să decurgă așa cum este mersul istoriei. Frământările dramatice prin care trecea conștiința sa de scritor și cetățean le găsim exprimate în confesiunile scriitorului. Calvarul este calvarul conștiinței autorului. Drumul lui prin speranțe, chinuri, căderi, tristeți, avânturi, este perceperea unei imense epoci care a început în pragul primului război mondial și s-a terminat în prima zi a celui de-al doilea. Iar epigraful, la prima parte a trilogiei, o pământ rusesc, luat din cântec despre oastea lui Igor, exprimă chiar propriul meu gând despre țară, despre pământul rusesc. Deși romanul Calvarul a fost conceput mai întâi ca o povestire despre viața unei familii de intelectuali, despre dragoste și încredere, despre sentimentele pe care le nutresc oamenii într-o perioadă istorică zbuciumată, în trilogie se vor face curând simțite problemele legate de soarta țării, a revoluției și războiului, de drumul intelectualității prin istorie. În centrul atenției autorului s-a situat la început viața Petersburgului intelectual burghez în anii ajunului de revoluție, cu aspectele caracteristice atmosferei interne. Toată starea aceea de mohoreală, de tristețe, de decădere, este surprinsă de Tolstoi în culori adecvate. oinărind pe străzile drepte, învăluite în ceață, pe lângă casele mohorâte cu ferestre negre și cu rândași moțăinte la porți, privind îndelung întinderea de ape cu linia albăstrui a podurilor ei, unde felinarele se aprind încă înainte de a se însera, cu colonadele palatelor lipsite de intimitate și de bucurie, cu înălțimea scuțită, străină de sufletul rus, a catedralei Sfântului Petru și Pavel, cu luntrile mici și jalnice care lunecă pe apa întunecată, și cu nenumăratele șlepuri încărcate cu lemne umede De-a lungul cheiurilor de granit Aruncând câte o privire și asupra fețelor îngrijorate Și palide ale trecătorilor cu ochi tulburi Ca și orașul Văzându-le și luându-le toate acestea în considerație Acel observator, dacă ar fi imparțial, în Și-ar îndesa capul mai adânc în guler Iar dacă ar fi malițios S-ar gândi că n-ar fi rău să lovească din toate puterile în încântarea aceasta încremenită și sosfarme o în bucăți. Spiritul de distrugere s-a aflat pretutindeni, îmbinând cu o travă a lui ucigătoare și grandioasele combinații de burs ale vestitului Gașca Sackleman și ura a muncitorului de la turnătoria de oțel și visările simțite ale poetesei la modă care ședea până după ora patru dimineața în subsolul artiștilor zurgăleii roșii, și chiar pe cei care, deși aveau datoria să combată acest spirit de distrugere, făceau totul, fără să-și dea seama, pentru a-i da cât mai multă amploare. Așa era Petersburgul în 1914. Chinuit de nopți fără somn, înnecându-și amarul în vin, în aur, în dragoste fără dragoste și în melodiile la ale tangoului, cântec al agoniei, orașul trăia, așteptându-și parcă ziua cumplită a sfârșitului. Crainicii începuseră să-i vii, un sufru nou și neînțeles, părea că țâșnește din toate crăpăturile. volum din Calvarul a fost început sub o puternică tensiune morală, scria mai târziu Tolstoi Am vrut ca această lucrare să-și justifice inerția, lucru care decurge din instinctul social al omului care trăiește în timpul Revoluției Inerția este la fel ca și crima Bazat pe un material documentar contemporan, Surorile a fost construit pe principiul unui roman de familie, deși în roman apăreau și probleme sociale, filozofice, evenimente istorice, războiul imperialist, revoluția din februarie. Ultimele capitole ale romanului își pierd caracterul de cameră, pentru că autorul introduce acum descrierea evenimentelor istorice, astfel că romanul Surorile capătă o tendință nouă, așa cum observa și Constantin Fedin. În romanul surorile se aud mai întâi pașii ușori, apoi din ce în ce mai apăsați ai istoriei. Reflecțiile scriitorului privind soarta țării, saturarea operei cu o problematică socială și filozofică, descrierea evenimentelor istorice și de război, i-au permis autorului să facă din surorile prima parte a unei epopei despre țară, despre nașterea în focul revoluției a unui nou stat. Și totuși, această primă parte a trilogiei ne apare în același timp ca o operă tranzitorie. Sunt aici, alături de semnele unor deplasări pozitive în conștiința autorului și o serie de stări observații ale lui Alexei Tolstoi, caracteristice pentru perioada de început. Prima variantă tipărită a textului cuprindea și o serie de idei care dovedeau chiar neînțelegerea de către autor a Revoluției. Eroii romanului sunt surprinși aici într-o stare de derută, ei privesc încă cu neîncredere Revoluția și cu frică viitorul Pline de pesimism lipsite De perspectivă sunt astfel Opiniile lui Roșcin care Pierzând siguranța zilei de mâine Se lasă copleșit de tristețe Lui îi se pare că Rusia va pieri Vin de dreptul De la cartierul general Și aduc ministrului de război vești Foarte puțin liniștitoare Când v-am văzut am simțit o durere și mai adâncă. Dați-mi voie să vă spun adevărul. Dacă nu se întâmplă o minune, suntem pierduți. Armata nu mai există, frontul se clatina, soldații fug pe acoperișurile vagoanelor. Nicio putere omenească nu e în stare să oprească destrămarea asta. E ca... care ca fluxul oceanului? Soldatul rus a uitat pentru ce se luptă. A pierdut respectul pe care îl inspira războiul care îi inspirau toate cele legate de acest război, statul, Rusia. Soldații sunt încredințați că e de ajuns să strige pace pentru ca războiul să se termine chiar în aceeași zi. Ei gândesc că numai noi, boierii, nu vrem împăcare. Înțelegeți? Soldatul scuipă pe toate câte l-au înșelat timp de trei ani. A aruncat pușca și nimeni nu-l mai poate să li să lupte. Spre toamnă, când se vor revărsa de pe front cele zece milioane de oameni, Rusia va înceta să mai existe ca stat suveran. Am, am o misiune de la Ministerul de Război. Câțiva domni generali au întocmit un plan pentru salvarea frontului, original întrucâtva. În orice caz, aliații nu să-i poată învinui că nu mai vor să lupte. Iată despre ce e vorba. Decretăm demobilizarea generală în termen scurt, cu alte cuvinte organizăm fuga. Salvând în felul acesta căile ferate, artileria, rezervele de muniții și de alimente. Aliaților le declarăm cu hotărâre că nu încetăm războiul. În același timp ridicăm în bazinul Volgăi o linie de rezistență din unități devotate, că mai există și din acestea. Iar dincolo de Volga începem a pregăti o armată cu totul nouă, al cărui nucleu va fi format din unități de voluntari, organizând și ajutând totodată detașamente de partizani. Și așa, bizuindu-ne pe fabricile din Ural, pe cărbunele și pe grânele din Siberia, pornim din nou războiul." Cum adică? Să lăsăm frontul descoperit în fața nemților? Să lăsăm țara, pradă dușmanului?" Nici eu, nici dumneata nu mai avem țară. Ne-a rămas doar locul unde a fost cândva țara noastră. Din clipa în care poporul a aruncat armele, Rusia cea mare a încetat să mai existe." Cum de nu vrei să înțelegi via care a început? Oare Sfântul Nicolai o să ne mai ajute și de data asta?" Am uitat până și să ne închinăm. Rusia cea mare nu mai este acum decât îngrășăminte pentru arătură. Totul se cere luat de la început. Trupele, statul, ne trebuie un suflet nou. Acestei neîncrederi a lui Roșcin îi opune Tolstoi o altă optică asupra țării și viitorului ei, care de altfel se va întări tot mai mult în propria sa conștiință. Acest punct de vedere optimist, încrezător, își va găsi expresia în roman în atitudinea lui Teleghin. Iată depil acest pasaj în care, meditând la destinul țării sale, Teleghin deschide o carte de istorie din care citește câteva pagini despre timpurile mohorâte ale Rusiei de Odinioară. Aceste pagini îi sugerează eroului ideea despre marea misiune istorică ce revine poporului rus. Acum 300 de ani, vântul se plimba în voie prin păduri, peste câmpii și stepe, prin vastul cimitir care se numea Pământul Rusesc. Ziduri de oraș arse, cenușă peste locuri cândva înfloritoare. Cruci și o la marginea drumurilor năpădite de bruieni, Croncănit de ciori și noaptea urlete de lupi. Pe alocuri, pe potecele pădurilor, Mai rătăceau încă cele din urmă cete de nemernici, Care de mult cheltui în beții ceea ce prădaseră timp de zece ani, Șube boierești, cupe de preț și podoabe de mărgăritar de la icoane. Rusia era jefuită și pustită, Pustie și goală de oameni era acum Rusia. Nici tătarii din Crimea nu mai năvăleau în stepa sălbatică. Nu mai aveau ce prăda. În cei zece ani cât duraseră vremurile tulburi, impostorii, hoții și călăreții poloni trecuseră pământul rusesc dintr-un capăt până în celălalt prin foc și sabie, bântuia o foame cumplită, Oamenii mâncau balegă de cai și pastramă din carne de om. Bântuia ciuma neagră. Rămășițele norodului rătăceau la miază noapte spre Marea Albă, spre Urali, în Siberia. În vremurile acelea de restriște, într-o zi de martie, un băiețel speriat era dus cu sania pe drumurile desfondate ale Rusiei spre zidurile negrite de foc ale Moscovei. Ruinată și pustită până în temelii, cu mare trudă slobozită de jugul cotropitorilor poloni, Moscova nu mai era decât o întinsă vatră de scrum. După sfatul patriarhului, băiețelul fusese ales țară al Moscovei de către boierii scăpătați, de către negustorii străini care nu mai făceau negoți și de către mujicii aspri ai pământurilor de la miază noapte și de lângă Volga. Oamenii Rusiei nu își prea mare nădejde în țarul lor cel nou. Dar trebuiau să trăiască. Și prin urmare, începură să trăiască. Luau bani cu împrumut de la negustorii stroganoi. Târgoveții porniră să-și ridice din nou casele, mujicii să-și are pământul pustit. Oamenii de bine furămânați, călăr și pe jos, să stârpească hoții de drumul mare. Duceau o viață sărăcăcioasă și aspră, dar își păstrau credința. Știau că pe pământ nu este decât o singură putere, Poporul cel cu inima dreaptă, harnic răbdător. Oamenii nu-și pierdeau nădejdea dacă vor birui urgia și necazurile și cu răbdare le biruiră. Și din nou pustietățile nepătite de buluieni începură să fie locuite de oameni. Vezi tu? Nici acum nu o să ne pierdem. Pierdută a fost Marea Rusie. Dar strănepoții mujicilor, strănepoții zdrențăroșilor care porneau cu furcile să salveze Moscova l-au zdrobit pe Carol al 12 lea și pe Napoleon, iar nepotul băiețelului, care era dus cu sila în caretă la Moscova, a zidit Petersburgul. Pierdută era Marea Rusie, dar de-o fi să rămână al nostru măcar un singur petec de pământ, din el o să renască pământul rusesc. În aceste gânduri despre țară și trecutul ei despre lupta ce va trebui dusă pe viitor, își face loc tonul optimist, convingător al autorului. Pe drept cuvânt, autorul afirma că surorile înseamnă începutul unei noi etape în opera mea. Această carte este începutul înțelegerii și ancorării mele artistice în contemporaneitate. Înțelegeam contemporaneitatea în chip logic, cu credință. Artistul nu trebuie să înțeleagă realitatea găsind tipuri artistice. Drumul meu de la Calvar la Petru I este drumul ancorării mele artistice în a al ancorării dialectice. Când au fost scrise surorile, erau fără perspectivă. Până atunci, așa le vedeam. Când am terminat, parcă vedeam în minte depărtarea în care plecasem din punct de vedere fizic. Scrierea surorilor a fost ca o luptă sau ca, ca o înfrângere a perceperii neimpresioniste a istoriei. Nu este un roman istoric, este senzația proprie asupra epocii, este senzația mea ca fiul al acestei epoci. Deși eu, ca întreg, nu am simțit temperatura acestei epoci, la fel ca acela care stă în cadă și simte temperatura apei. Despre modul în care a fost scris ultimul capitol al acestei prime părți a trilogiei Calvarul, Natalia Vasilievna Krandievskaya, soția scriitorului, povestește în amintirile sale. Ca întotdeauna... Sfârșitul era greu pentru el De ce? Doar el singur i-o spusese lui Bunin Terminând un lucru măreț Este necesar să te ridici deasupra lui Pentru a vedea totul de la început până la sfârșit La fel ca atunci când urci pe unul vârf de munte Și privești drumul parcurs Pentru că numai așa finalul va fi adevărat Proporția păstrată Iar totul poate sta în picioare Contrar acestora, sfârșitul surorilor era întâmplător Pentru că era obosit Se grăbise asupra finalului și asta era îngrozitor Într-o criză de nervi, a smuls ultimele file și le-a aruncat pe fereastră Am umblat mult prin grădină, orbecăin prin întuneric după foile albe Când totul era strâns, le-am pus pe masa de lucru Alexei s-a întors peste un ceas S-a așezat în tăcere și-a lucrat până în zori. Și-a terminat capitolul scurt, dar foarte puternic. Descriind atmosfera care domnea peste oraș, Tolstoi nu pierde din vedere niciun amănunt care ar putea sugera starea prin care treceau eroii romanului, intrați în vârtejul evenimentelor istorice, în cursul cărora se constituiau grupările politice, se destrămau vechi convingeri sau renășteau în focul luptelor soldații timpurilor noi. Deci, un final de roman scris în forță. Cu mâinile pe genunchi, Katia privea liniștită Sfințitul, așteptându-l pe Vadim Petrovici cu supunere și cu răbdare. El se apropie pe la spate, fără să fie văzut, și, răzemându-se cu coatele de balustrada de granit, se uită țintă de sus la Katia. Ea îl simți, se întoarse și se ridică surzând. Roșcin o într-o privire ciudată de admirație. Catia a început să urce scările și, ajungând pe chei, îl lua de braț. Plecară împreună. Katia îl întrebă încet. Ce s-a întâmplat, Vadim Petrovici?" Gura lui Roșcin se strânse dureros. Ridică din umeri și nu-i răspunse. Trecură peste podul Troițchi. La capătul prospectului Kamenostrovski, ostrovski Roșcin îi arătă cu capul o casă mare și izolată cu fațada de teracotă-cafenie. Ferestrele large ale grădinii de iarnă erau puternic luminate. La intrare staționau câteva motociclete. Era palatul unei celebre balerine. Acolo era instalat acum statul major al bolșevicilor. Mașinile de scris săcăneau zi și noapte. În fiecare zi se adunau în fața casei grupuri de muncitori, soldați întorși de pe front și marinari. Unul din conducătorii partidului bolșevic ieșea pe balcon și le vorbea spunându-le că muncitorii și țăranii Trebuie să cucerească puterea prin luptă, ca să se termină odată cu războiul și să se înscăuneze și în Rusia și în lumea întreagă o nouă și dreaptă rânduială. M-am amestecat și eu de ună zi în mulțime și am ascultat. De pe balconul acesta oratorii biciuiesc cu biciul de foc, iar mulțimea îi ascultă și încă cum îi ascultă. Nu mai înțeleg acum cine e străin în orașul acesta, noi sau ei. Pe noi nimeni nu mai vrea să ne asculte, îngăimăm vorbe lipsite de înțeles. În timpul călătoriei când veneam în coace, știam că sunt rus, aici sunt străin, nu, nu mai înțeleg, nu mai înțeleg. O luare înainte pe cameno Ostrovski. Din urmă i ajunse un om adus de spate cu paltonul zdrențuit și cu o de pai pe cap, care ținea într-o mână o căldărușă, iar în cealaltă un pachet de afișe. Un singur lucru înțeleg. În tot haosul acesta există un singur punct orbitor de viu. Inima dumitale, Katia, e cu neputință să ne despărțim. Nu îndrăzneam să ți-o spun. Cum am mai putea noi să ne despărțim, dragul meu? Ajunsere la locul unde omul cu căldărușa tocmai lipise pe un zid un afiș mic și alb. Erau tulburați amândoi. Se opriră. La lumina becului se putea desluși, atențiune, atențiune, atențiune, revoluția îi E Ecaterina Dmitrievna, vor trece ani, se vor potoli războile, furtuna revoluțiilor va lua sfârșit și numai inima Dumitale blândă, mâna duioasă și scumpă, va rămâne nemistuită de foc. Prin ferestrele deschise ale caselor mari se auzau glasuri vesele, discuții, acorduri de muzică. Omul adus în spate, trecu iarăși cu căldărușa lui pe lângă Katia și roscini și după ce lipia afișul, țin De Desupălăria de pai, ruptă, îi priviră doi ochi pătrunzători aprinși de ură. Comentând această imagine finală, soția lui Tolstoi nota. Ce straniu! Omul cu căldărușa lipind afișele este unul dintre acele chipuri care îndată restabilește echilibrul, ca apoi să-și dobândească locul lui. Și astfel ne-am împăcat. Cum ar fi putut să fie altfel? Spre ziua adormit. I-am privit fața marcată de oboseală, greu de trăit. Cine are nevoie de noi, sărmanul meu scritor? A doua parte a trilogiei, intitulată anul 1918, a fost scrisă în perioada aprilie 1927, iunie 1928 și reprezintă nu numai o simplă continuare a surorilor, ci și un nou pas în maturizarea gândirii autorului. Lucrul la roman a fost precedat de o muncă pregătitoare începută încă din 1925. În centrul atenției se aflau acum evenimentele istorice, Războiul civil, lupta poporului contra albilor și intervenționiștilor, pe fundalul cărora erau proiectate destinele celor patru eroi. Dacă în prima parte a trilogiei pe prim plan se aflau eroii și apoi istoria, în anul 1918 raportul este invers. Torentul evenimentelor din țară, cuprinde în vârtejul lui și viața lui telegin a și cației, a lui Roșcin, le-o tulbură. Personajele își caută în iureșul luptei locul lor, renunțând la singurătate. Dumneata, crezi că sunt o parazită? Ei bine să știi că eu am despre mine o părere și mai era decât cea pe care o fi fi având dumneata. Dar să mă simt umilită, să mă simt cea din urmă, dintre cele din urmă, asta nu mai pot îndura. Bărbatul meu și-a pus viața în primește ca să mă poată vedea. Doar o clipă. E puternic și curajos. Un om cu hotărâri nezdruncinate. Eu însă ce sunt? Făcea să-și pună el viața în joc pentru o păpușă ca mine? După întâlnirea noastră din urmă m-am desmeticit. Am început să-l urăsc pe tata. Pentru că el e vinovat de tot ce s-a întâmplat. Ce om ridicol. Ce om de nimic. M-am hotărât să mă duc la Ecaterinoslav să-mi caut sora pe Katia. Ea m-ar înțelege și m-ar ajuta. Katia e deșteaptă și simțitoare ca o strună de vioară. Nu zâmbi, te rog, pe sub mustății. Nu doresc decât să fac lucruri obișnuite, frumoase și în același timp folositoare. Așa, așa îmi cere inima, numai că nu știu cum să încep și de unde să o iau. Alexei Tolstoi spunea mai târziu că, la crearea romanului Anul 1918 a fost condus de acel instinct al artistului de a da o formă, de a pune în ordine, de a însufleți trecutul măreț și care încă mai respiră. Astfel că aceasta a doua parte devine un roman istoric. Dar autorul nu apare ca un istoric, ci ca un artist care desenează faptele istorice și nu de la început până la sfârșit ca un cronici, cu toate amănuntele, ci doar pe acelea care îi permit să redea o epocă. Romanul are din abundență amănunte legate de evenimentele istorice care îi definesc din prim structura și compoziția. Însuși, Tolstoi spunea Acest roman este prima mea încercare de roman istoric. Apucându-mă de lucru după șapte ani de la terminarea primei părți, simțeam impetuos nevoia de a apela la fragmente de istorie. Transformarea intervenită în linia acestui roman este observată printre primii de Constantin Fedin. Tolstoi, a dat drumul furtunii istoriei pe toate ușile și ferestrele. iar ea a dezlănțuit viața tulburată, agitată a cărții, învârtind, ca boabele de nisip, soarta măruntă și tristă a eroilor. În această a doua parte, Alexei Tolstoi e preocupat să redea caracterul revoluției puterei luminoasă, rolul creator și transformator pe care îl exercita asupra oamenilor. Încă din primele pagini se simte acest lucru, iar epigraful este de asemenea grăitor. În trei râuri ne-am înfundat. În trei bălți de sânge ne-am scăldat. În trei ape clocot am clocotit. Nimeni pe lume nu e mai curat ca noi. Arma noastră este credința arzătoare într-o revoluție socială mondială. Revoluția vine, e aproape. Pentru Rusia... O să morim cu toții Nimeni nu poate salva Rusia Nimeni nu poate salva Revoluția fără de puterea sovietică Nimic nu e mai important Decât Revoluția noastră Nu cred că bolșevicii O să dispară așa deodată Rădăcina lor stă în oameni Ca Rubliov, înțelegi? A drept vorbind Nu i-a ales nimeni Și puterea lor Atârnă de un fir de păr, nu-i găsești decât la Petersburg, la Moscova și prin unele capitale de gubernie. Tot secretul e calitatea puterilor. Puterea aceasta e legată ca prin artere de oameni ca Vasilii Viov. Și nu sunt mulți în țară la noi, dar au credință. Pune să-i sfârși elei sau tigri, ardei de vii și ei tot vor să cânte cu entuziasm internațional. Fiecare fila romanului era în același timp o universitate și un produs al maturizării sale. Tolstoi s-a străduit să găsească pentru subiectul romanului cea mai veridică bază istorică, să ofere paginilor romanului un material viu. În arhiva sa s-au păstrat o serie de articole despre războiul civil, care au fost publicate în reviste istorice, tăieturi din ziarele vremii, înregistrări stenografiate ale participanților la război. Pentru a mă apuca de al doilea volum, Trebuia să știu foarte mult, să văd ce să trec prin multe. Tot ceea ce se numește alegerea materialului este indiscutabil legat de munca pregătitoare, de documente, cărți, discuții cu participanții la războiul civil, vizite făcute în locurile unde se desfășoară acțiunea romanului. Țarățini, Stepasalski, Krasnodar, Kuban. Eu însă trebuia să delimitez poziția mea față de acest material Adică trebuia să gândesc, să trăiesc și să simt la fel Trebuie remarcat însă faptul că Tolstoi nu putea obiectiv vorbind Să-și definească nici în 1923, nici în 1925 Atitudinea față de Revoluția din Octombrie Deși făcuse pași importanți în înțelegerea adevăratei transformări Petrecute cu poporul său Încă se mai găsea ca artist creator de echipuri de activiști active ai Revoluției, în stadiul de consolidare. În acest sens, proiectul romanului a fost modificat. Într-o convorbire avută cu corespondentul revistei Jizni Istkustva în anul 1923, Tolstoi mărturisea că a doua parte a calvarului va cuprinde perioada Revoluției. Planul și arhitectura romanului anul 1918 a fost însă stabilit în 1927 când Tolstoi putea să ofere o imagine a Revoluției din punctul de vedere al clasei revoluționare. Înțelegerea ca a doua parte a romanului cu titlul de Calvarul, numai lungă de 15 pagini bătute la mașină, să apară pe măsură ce va fi scris, a fost încheiată cu redacția revistei Novei Mir. Lucrând la el... Scriitorul i-a schimbat de vreo câteva ori planul, deși în general Alexei Tolstoi nu respecta niciodată proiectul inițial În articolul Cum lucrez, acest fapt este clar precizat Sunt scriitori care își alcătuiesc un plan pe care îl descompun în capitol, scriind apoi tot ce și amintesc cu deamănuntul Eu nu fac parte dintre aceștia Dacă întocmesc un plan, îl fac numai pentru a scrie ceea ce nu este în el, ci altceva dacă aș scrie după planul stabilit, atunci aș avea impresia că arta este o noțiune goală și fără sens, că viața este de un milion de ori mai interesantă, mai profundă și mai complicată decât tot ceea ce am gândit pe când îmi fumam pipa. De aceea nu-i cred pe scriitorii care susțin că scriu după un plan. Acest roman m-a captivat de-a dreptul, dar mă tem de un singur lucru să nu fi ciuntit sau comis vreo inexactitate acolo unde trebuia să fiu cât mai exact. În vederea unei cât mai precise documentări a întreprins numeroase călătorii pe diverse rute. Tambov-Saratov, Țărâțin, Ecaterinodar, Novocercasc, Rostov, Leningrad. Fără această călătorie nu aș putea da un tablou veridic al naturii, al oamenilor Îi spunea redactorului de la Novei Mir rugându-l să-i amâne termenul de predare Și este adevărat că nu puțin sunt aceia care cred că romanul meu este un fel de afiș agitatoric și caută nod în papură De aceea vă propun să nu vă mai simțiți răspunzător de el Lucru care se poate înfăptui prin mai multe căi La urma urmei eu sunt cel ce răspund de el nu mă tem de responsabilitate așa cum iubesc revoluția rusă cu lăcomie. Ce păcat că nu există un alt cuvânt mai puternic. O iubesc ca artist, ca om, ca istoric, ca rus. Și dați-mi voie să vă vorbesc despre toate acestea. Eu nu mă tem de nimeni, nu mă feresc. Nu numai că recunosc revoluția, iar pentru asemenea recunoaștere nu era nevoie să scriu un roman, dar îi iubesc măreția încă sumbră, amplitudinea ei internațională. Iată deci sarcina romanului meu, să-i redau măreția, dimensiunea ei adevărată. Știu că revoluția a ieșit victorioasă, dar dumneavoastră îmi cereți ca încă din primele cuvinte să lovesc timpanele cu victoria și apoi să-i arăt dușmanii zdrobiți. După un asemenea plan eu nu voi scrie, ar fi unul din numeroasele afișe de pe ziduri. Vreți să încep romanul cu sfârșitul? Planul romanului meu, patosul său, constă în desfășurarea pas cu pas a revoluției, cu dificultățile, cu modul în care proletariatul a câștigat și organizat țara. În roman voi alege oameni adevărați, cu toate slăbiciunile lor, cu puterea lor, pentru că numai ei pot face ceva adevărat viu. Ce se mai au de pe la Moscova, tovarășe Teleghin? Se termină războiul civil? Are să se termine atunci când avem să învingem. Mm, auzi, auzi. E, e. să zic că au noi, e? E, e. Pe vremea țarului ne mânase până lângă seara Camuși. Dar nu ne spuse nimeni nici pentru ce trebuia să-i batem pe turci, nici pentru ce trebuie să murim. <gânt> nici munți erau pe acolo. Numai că te uitai la ei și te gândeai că în rău ce astea m-a făcut mai hmm. He, acolo lucrurile s-au schimbat? Războiul ăsta e al nostru și e plin de înverșunare. Totul e limpede pentru noi. Și cine se bate, și pentru ce se bate. Uite, de o pildă eu. De două ori am ajuns în extremul orient. Am stat de nu știu câte ori la pușcărie pentru vagabondaj și la urmă m-au băgat într-o cazarmă, mi-au dat un militar și dute la război, măiți. <fie> am fost rănit de 6 ori. M-am învârtit eu să mă strecur într-un spital din Moscova. Dar cum am ajuns acolo... Au și venit bolșevicii la putere. Așa s-au sfârșit și chinurile mele. M-au întrebat, starea socială? Păi, păi nu căutați prea de departe, zic doar vedeți că sunt om onorabil, argate în toată De Despre origine, nici nu mi-o cunosc. Păi ce s-au mai pus pierdere? Ne-au dat pe loc o pușcă și mandat și am pornit noi să colindăm târguri, să-i dibuim pe burghești. Să întâmplă să intru prin casă, bune. He, pe stăpân nici că-i lua curăcuri. și pune, și-o caută, băi, te vezi ce ascund, făină, zahără. Da, da. Putorilor le era frică, tremurau, dar nu spuneau o vorbă, o morbuliță. Câteodată te apucau toți draci. Ce, adică, adică eu nu somă, spor de câine vorbește în jurul, mă roagă, mă, nu mai zici ceva. Îi mai dădea și cu sub dalbă, dar tot degeaba. O vorbă nu scoteam de la ei. Băi, ce-o fi și asta, băi, îmi ziceam. M-am înfuriat și eu. Toată viața am tăcut. Am muncit pentru diavole ăștia. Mi-am fărsat sângele pentru ei, iar ei nici măcar nu mă socotez cu om. De-ai uite, așa zburgheșii, îmi ziceam. Și-a început să scape în mine ura de clasă. Așa. Vino în coace telegin. Vrei alcool? Mm. Ce înseamnă asta? Un cocoș? Cum se face că avem un cocoș viu în dispozitivul regimentului? A, păi, iar ne-au sosit refugiați. Am raportat comisarului. 20 de căruțe cu femei și copii, pripășiți, sărucăciuși. În stanita lor, doi ofițeri de cazaci au adunat un detașament, mm. au atacat sovietul în timpul nopții, L-au pus pe fugă și-au spânzurat nu știu câți oameni. Oh, cu alte cuvinte, veșnica poveste. No. Unde ține sta Ghim? La Peter. Ciudat o mai ești. În condiții banale de viață, în timp de pace, ar fi ieșit din tine un mic burghez prosper. O soție virtuoasă, doi copii virtuoși, un gramofon Ce dracu ai căutat un armata roșie Vor să te ucidă Ți-am mai explicat odată Poate vrei să intri în partid Dacă e necesar pentru cauza, intru și în partid Pe mine pot să mă fierb în trei cazane, tot nu mă faci comuni Dacă este cineva într-adevăr ciudat Apoi acela ești tu, Serghei, Serghei Țapușov. Ba deloc, n-am creier dialectic. <gângh> Să ne-am de salbatic totdeauna trag cu noi spre pădure. Zici că-s ciudat. Mă bat din octombrie pentru puterea sovietică. L-ai citit pe Kropotkin? Nu l-am citit. E un moșneguț extraordinar, poezie, visuri, societate fără clasă, dați oamenilor libertatea magică, sfărâmați lanțurile răului mondial, adică marile orașe, și atunci omenirea fără clasă va organiza pe pământ un adevărat paradis rustic, pentru că imboldul cel mai adânc al omului este dragostea pentru aproapele său. <laughs> uh... Tragedia noastră, dragul meu, stă în aceea că noi intelectualii ruși crescuți sub cerul netulburat al iubăgiei, ne-am speriat de revoluție. Și nu așa cum te sperii de moarte, ci mai rău până între atât încât să vergi din fundul rărunichilor. Hmm. Cum se poate să-i sperii în halul ăsta pe niște oameni atât de delicați? <laughs> Ce zici? În chioșcurile liniștite de la țară ascultam cum ciripesc păsărelele și ne gândeam ce bine ar fi într-adevăr să facem așa fel ca toți oamenii să fie fericiți. De la asta am pornit. Comuniștii au aruncat peste bord întâi și întâi butoaiele vechi pline ochi cu idealism rusesc. Cu un instinct de fiară, poporul a adulmecat fără întârziere. ăștia de-ai noștri, nu zboieri nu n-au să se ține de bocete și n-au să stea mult la gânduri. Iată de ce prietene sunt cu ei, deși sunt crescut în sera lui Kropotkin, sub sticlă, în visuri. No, a n La drept vorbind, tu ești un embrion, un primitiv, care clocotește de viață. Există și din care, vezi tu, sunt, sunt nevoiți să-și întoarcă de bunăvoie pielea pe dos și la orice atingere să-și întărească în suflet o singură forță. Ura! Fără asta nu te poți bate. Vom face tot ce va fi omenește posibil. Vom năzui spre idealul pe care Trebuie să-l atingă o dată, popor! Deși romanul anul 1918 a fost început în aprilie 1927, Tolstoi s-a apucat să scrie cu furie, după cum singur mărturisea, abia după ce s-a întors din călătoria documentară. În scrisoarea din 27 aprilie 1927, adresată redactorului de la Noua Mir, Tolstoi stabilește denumirea romanului, Calvarul. Partea a doua a trilogiei, titlul final, anul 1918, a fost dat de autor primei ediții separate apărută în 1929, precum și următoarelor din 1935, 1938 și 1942. În același timp și prima parte capătă denumirea de Surorile. Atunci când trilogia a fost analizată la una din ședințele de lucru de la Uniunea Scriitorilor, Tolstoi a motivat astfel existența numeroaselor variante ale acestei părți. Prima dată m-am gândit să scriu un roman istoric și era destul de dificil, iar prima variantă pe care am publicat-o în revistă era formată din fragmente istorice, ce-mi să pur și simplu în mână. Nimic nu era legat, eu făcând altceva decât să umplu locurile goale cu povestirile martorilor oculari. Dar nu pot scrie istorie după povestiri, fie ele și ale martorilor ocular. Și de aceea am făcut multe greșeli ce trebuiau corectate. Romanul anul 1918 nu a suferit modificări esențiale de fond ca prima parte a trilogiei. Singurele corecturi față de prima variantă au fost făcute într-o singură direcție, aceea a prezentării faptelor istorice. De aceea, ultimul capitol, al 12 lea a fost cel mai des modificat atât în ediția din 1935 cât și în 1943, accentul căzând în mod deosebit pe descrierea victoriilor armatei roșii. Anul 1918 sfârșit ca un uragan sălbatic, dezlănțuit asupra Rusiei. După înfrângerea rebeliunilor, înfruntând întunericul posumorât al toamnei, Comitetul Central al Partidului mobilizează la Moscova, Petrograd și la Ivanovo-Voznesensc pe cei mai dârj comuniști și trimise în armată. Trenurile cu comuniști luară direcția frontului zdrobind crunt sabotajul făcut cu sau fără intenție al personalului căilor ferate. Regimul aspru al teroarei pătrunse în armată. Detașamentele deslânate se transformau în regimente supuse voinței unice a Consiliului Militar Revoluționar. Curajul și vitejia erau obligatorii pentru toți. Lașitatea era socotită ca trădare. În felul acesta, frontul roșu trecu la ofensivă. Printr-o lovitură scurtă lua cazanul, apoi samara. Detașamentele gărzilor albe fugeau îngrozite din fața teroarei roșii, dar toate acestea nu erau decât începutul marii bătălii, desfășurarea de forțe care preceda evenimentele uriașe din cursul anului 1919. Astfel, Alexei Tolstoi face legătura cu ultima parte a trilogiei, Dimineața Măhorâtă, scrisă între anii 1939-1941, când scriitorul devine și un cunoscut activist pe tărâm social și politic. Nici eu nu-mi imaginasem că între partea a doua și a treia va fi o pauză atât de lungă, pentru că în această perioadă, în viața mea, în modul de a privi viața, realitatea, lupta noastră, am devenit mai complex și mai profund. Dimineața măhorâtă desfășoară în fața cititorului un grandios tablou al războiului civil, o panoramă a luptelor istorice duse de Armata Roșie. Scriitorul a inclus în această ultimă parte a trilogiei sale evenimentele anilor 1918 și 1919, cum ar fi a doua încercuire de la Țărâțin, asaltul de la Ecaterinoslav, operațiunile corpului lui Budionui, înfrângerea cavalerilor lui Mamontov și Scuro, Episoade ale luptei populare din spatele frontului din Ucraina. Tablourile de război dau o deschidere și mai mare acestei părți. Scriitorul ilustrează cu mai multă forță rolul conducător al partidului în organizarea victoriilor pe frontul războiului civil. Răzbate acum și mai puternic glasul patriei, al măreției ei, al sentimentului apropierii față de ea. Patria este nu numai pământul natal, dar și lucrul cel mai de preț câștigat de popor prin luptă eroică. Cei patru eroi principali sunt din nou legați trup și suflet de evenimentele prin care a trecut țara, deviza lor principală fiind și epitaful cărții. Ori viață de învingător, ori moarte de erou. Teleghin este acum un conducător politic desăvârșit, crescut în vâltoarea luptelor. așa, după îndelungi căutări, își găsește mulțumirea în muncă alături de soțul ei. Catia se regăsește, se rupe de trecut devenind învățătoare. Roștil însă parcurge un drum mai complicat. Examenul de conștiință la care îi supune autorul îl conduce în cele din urmă la înțelegerea că rostul său adevărat este acela de a se afla alături de popor. Catia, misiunea noastră este uriașă. Nici n-am visat că vom contribui și noi la realizarea ei. Îți aduce aminte, am mai vorbit odată. Ce absurdă, ce istovitoare ni se părea vădătoarea istoriei. Dispariția marilor civilizației, ideile transformate în parodii vrednice de plâns. Credeam că sub cămașa fracului era același piept păros de piticantrop. Minciună! Vălul a fost smuls. Viața noastră din trecut nu era decât crimă și minciună. Rusia a dat naștere omului, omului care revendică și pentru ceilalți dreptul de a fi oameni. Și nu e un vis, e o idee realizabilă, pe care o purtăm în vârful baionetelor noastre. O sclipire orbitoare a bolțile pe jumătate năruite ale tuturor mileniilor trecute. Totul e armonios, conform legilor firii. Ne-am găsit scopul, fiecare ostaș roșu-l cunoaște. Acum mă înțelegi puțin, Katia, aș vrea să-ți deschid tot sufletul, toată ființa mea. Tu ești bucuria mea, inima mea, dragostea mea, steaua mea. Dimineața măhorâtă este din punct de vedere al mesajului și al ideilor cel mai profund roman al trilogiei care a necesitat o lungă perioadă de elaborare. La început în planurile scriitorului, această carte figura sub dumele de anul 1919. Încă din 1934, într-un articol dedicat planurilor sale de creație, Tolstoi dezvăluia conținutul romanului ce încă de pe atunci era considerat ca acordul final al Măreței Sinfonii, intitulate Calvarul. Nu va avea mai mult de 20 de pagini dactilografiate. Romanul se va termina cu venirea și apoi izgonirea nemților din Ucraina. Prin roman vor trece și cei patru eroi principali, Dasha, Katia, Roșcin și Telegin. Iar printre noi eroi voi introduce tipul comunistului. În arhiva scriitorului s-au găsit mai multe variante în ciornă ale romanului Dimineața Mohărâtă. De remarcat că unul și același episod avea mai multe variante, lucru ce atestă că Tolstoi era nu numai un scriitor migălos, dar și extrem de nemulțumit. De exemplu, cuvântarea lui Teleghin, ținută în fața regimentului Cacialânschi, a cunoscut două variante. Acea pledoarie caldă în care sunt slăvite faptele de glorie ale ostașilor ruși, din care răzbate încrederea în viitor Războiul nostru e un război în care avem datoria să fim învingători Și nu se poate să nu fim învingători Când un om se încaieră cu o fiară, trebuie să învingă omul Sau alt exemplu Grăuntele încolțit pare neputincios și firav Dar el răzbate prin pământul negru, răzbate prin piatră În sămânța încolțită stă toată puterea vieții celei noi Și ea va veni nu pot să oprești să vină. Într-o dimineață, pe o vreme rea și mohorâtă, am pornit la luptă pentru ziua luminoasă de mâine. În manuscrise au mai fost găsite și alte scene din carte, unele ajungând până la 5-6 variante. Toate aceste variante muncite demonstrează câtă atenție acordat Tolstoi fiecărui chip, fiecărui cuvânt, până găsea forma cea mai adecvată. Spre deosebire de celelalte două părți, Dimineața mohărâtă care a apărut în revista Novăi Mir în 1940 și 1941 nu a suferit prea multe modificări. Cele mai multe schimbări Tolstoi le-a operat în fragmentele istorice ce i s-au apărut mai lungi și al căror efect consta în conciziunea lor. Ne-am referit mai mult până acum la încărcătura istorică, politică și filozofică a cărții, dar trilogia Calvarul conține și o valoroasă dimensiune lirică ale care acorduri te duc cu gândul la celebrele romanțe rusești. Katia și Roșcin, Dașa și Telegin sunt capabili nu numai de surprinzătoare mutații în viața lor socială, dar au și o viață afectivă extrem de bogată. Scenele dintre cele două cupluri sunt pline de poezie. Uite de la el, Katia! Vezi cum s-a schimbat? La Petersburg chipului nu avea încă o expresie matură, formată, până și, până și ochii sunt altfel. Iartă-mă! Ivan Ilicita, când mergeam amândoi cu vaporul spre Samara, aveai niște ochi așa de albaștri și de naiv încât. Parcă mi-era și rușine. Acum ochii tăi sunt ca de oțel. Ce vrei? Am cu greutate. Și acum să-i termin portretul. <sus> în timpul marșurilor, închipuiește-ți. Chiar și când îl urmărea călare pe Mamontov, purta tot timpul cu el în sacii de la oblânc. Ghici ce? O pisicuță și un cățel de porțelan. Uite atât de mici, pe care mi-i dăruise el la cea de-a doua nunta noastră, la Tarițân. Și asta numai pentru că, auzi tu, pentru că mi erau dragi mie. Totdeauna mi-am zis că nu există pe lume femei mai strașnice decât rusoaicele. Cinstite în sufletul lor, gata oricând să se sacrifice, iubesc iubirea și spline de curaj când e nevoie. Numai să se sfârșească războiul că mă și la fabrică. Am și eu câteva idei ale mele. Mi-așa de dor dașa să muncesc cu o bază de energie electrică așa cum o vom avea. Nici nu-ți poți închipui ce avânt vor lua toate. Dracu mai știe câte bogății avem. Numai să pornească la muncă un colos ca acesta și să vezi. Suntem mai bogați. Plecăm amândoi așa nu, Rale? Da. Să trăim într-o casă de bârne, curată, curată, cu picături de rășină pe pereți, cu, cu ferestre mari și în diminețile de iarnă să pâlpâie focul în sobă. Cred că îți dai seama, Katia, îți dai seama ce înțeles capătă toată strădania noastră, tot sângele vărsat, toate chinurile noastre, neștiute și nemărturisite. Da, să clădim lumea din temelii pentru fericirea tuturor. Toți oamenii pe care îi vezi în această sală sunt gata să-și dea viața pentru asta. Și nu e numai o închipuire. Fiecare din ei îți poate arăta cicatricile sau petele vinete pe unde au pătruns glanțele. Și toate acestea se petrec în patria mea, în Rusia. În patria noastră, Vadim? După cum s-a văzut, cele trei părți au fost create în perioade de timp diferite. De aceea, elaborarea unei ediții care să le reunească pe toate într-un singur volum a necesitat o muncă imensă în vederea obținerii unui stil comun al corectării unor neîmpliniri în țesătura romanului. Această muncă complicată a avut loc în anul 1942, trilogia Calvarul apărând în 1943 într-un singur volum. Operă monumentală, atât ca întindere, cât și ca problematică și realizare, trilogia Calvarul a stârnit încă de la apariție admirația contemporanilor. Nicolai Michitin. Lucrul cel mai mișcător și mai puternic în acest roman este sentimentul poporului tău al istoriei naționale. Simți de la un capăt la altul cum respiră dragostea de țară. Constantin Fedin. Cititorul deschide cartea îngândurat, pentru că totul este ca o amintire. Vieți grele, chinuri mari, totul se petrece rapid prin fața lui, dar rămâne mereu cu sufletul plin de dragoste. Constantin Fedin Cititorul închide cartea îngândurat pentru că totul este ca o amintire. Vieți grele, chinuri mari, totul se petrece rapid prin fața lui, dar rămâne mereu cu sufletul plin de dragoste. Alexandru Fadeev Când am citit romanul, îl lăsăm deoparte pentru a-mi imagina totul. Totul era adevărat pentru că nu numai eroii trăiesc un calvar, ci pentru că e vorba de poporul rus, de Rusia. Scriitor, umanist și patriot, maestru al formei literare perfecte, stăpânind toate bogățiile limbii ruse, Alexei Nicolaevici Tolstoi a parcurs un drum de creație lung și complicat, la capătul căruia îl aștepta consacrarea în rândul marilor scriitori. El a fost convins că literatura este arma cea mai pașnică pe calea unirii popoarelor. Despre misiunea artistului Tolstoi nota încă din 1925. Artistul trebuie să devină un participant activ la viața nouă. Nouă, scritorilor ruși, ne-a revenit responsabilitatea cea mai grea. Noi suntem primii. Asemenea lui Colum, ce naviga pe o corabie șubredă, și noi ne-am năpustit pe o mare necunoscută Spre un tărâm nou După noi Vin alte coravi. Aceste cuvinte Nu putem să nu le socotim Ca o profesiune de credință A celui ce a descoperit nebănuite valențe Sufletului omenesc. Ați ascultat Biografia unei capodopere Calvarul de Alexei Nikolaevici Tolstoi Scenariu radiofonic de Raluca Tulbure Au interpretat Mircea Albulescu, Silviu Stănculescu, Costel Constantin, Gina Petrini, Lucia Mureșan, Ioana Crăciunescu, Florian Pitiș, George Oancea, Sorin Gheorghiu, Adina Popescu, Alexandru Lungu, Constantin Dinunescu, Boris Petrov, Crânguța Manea, Constantin Botez. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicik. Regia artistică, Cristian Munteanu.